tantos monstruitos logo estás es na sintonía de Radio Filipín. Divertimento para pequenos monstruos. Sintonía de Radio Felispín, a Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos e tamén sintonía de Radio Piratona para toda a Ría de Vigo. Duas radios libres e comunitarias do mundo galego unidas durante esta hora de divertimento. Unha hora estaremos contigo. Saúdos do pequeno monstro ciclogénesis explosiva Sí sí ciclosénesis explosiva É o nome que os técnicos detenñen dado o ciclón extratropical Klaus que xa ten nome que sacudiu o 23 e 24 toda Galiza e xa borde todo a nosa comarca a comarca de Ferrolterra da terra de Trasancos Mas tamén un ciclón que afectou a unha boa parte tamén do Estado Español. E tamén as emisións de Radio Felispín que se viron interrompidas por mordo un fallo no suministro eléctrico. Máis, ainda así, nesta parte do mundo, neste cachiño da comarca, en Ferrol, fomos afortunadas, afortunados. E, de feito, esta radio está a emitir. E ti, e, ti tamén, si, sí, nos estás a ouvir. mais 6 días, despois do pasado benres, unha boa parte da nosa Bisbarra continúa sen luz. Ose a mañá un portavoz de Unión Fenosa dirixíase ao populacho e comentaba que era cuestión de horas á rehabilitación do suministro. E que serían retirados todos eses grupos eletrósenos que tanto significaron para ti, pequena, pequeno monstruo, estes días maravillosos. E que segundo Fenosa... Son 217 os afectados a día de hoxe na Nosa Bisbarra, na Bisbarra de Ordegal, Cedeira. E os que deben estar tranquilos, tranquilas, porque está todo controlado. Oh no Pois pues iso, pequenas e pequenos monstros Que os portavoces de Unión Fenosa Comentan que entre este martes O vindero martes e o mércores Serán retirados os grupos eletróxenos Que todo volverá a normalidade Mais por logo, por lugo A empresa Megasa Comenta que aínda está a facer o reconto dos danos. O Servizo de Emergencias de Galiza está supersaturado. Os seus portavoces comentan que foron máis de 2.100 chamadas as atendidas. Non se comenta nada ao respeito das non atendidas, que probablemente tripliquen a cifra p p p p segundo conselleiro de industria todo funciona satisfactoriamente mais os traballadores do 112 do servizo de emerxencias de galiza non opinan o mesmo Baixos salarios, unha estabilidade patética e unhas condicións de traballo coma moi precarias. fan que este servizo 212 en momentos de emerxencia Valga para máis ben pouco. E non precisamente pola vontade que podan por os traballadores e traballadoras deste importante servizo, sino porque como están as costeos canto a sú contratas. E todo o que rematamos de edifico. Máis pequenas e pequenos monstruos, a causa non deixa estar esenta eh, de un certo misterio. E que Unión Fenosa acaba de coñecerse estas horas obtivo o pasado ano 2008, uns beneficios de un millón doscentos mil euros Si, un millón doscentos mil euros de beneficio O pasado ano, Fenosa o que representan un importante capítulo ou importante mellora respeito pues, aos beneficios obtidos o ano pasado. Algúnas voces a empiezan a demandar que Unión Fenosa empregue eses importantes beneficios en soterrar as liñas eléctricas. O ben que institucións, Xunta de Galiza, Unión Fenosa... Eh, polo medio pois se poñan de acordo eh, despesen de árbores de eucaliptos todas as ringleiras de postes eléctricos e vos pequenas e pequenos monstros que opinades? Bueno, se cadra, podedes opinar Imos vos dar o noso telefone para que nos chamedes e nos contedes Que vos parece todo iso que vos estamos a contar O se sobes Quinta-feira en directo, claro xa Sabes que este programa se repite os martes E os domingos tamén ímoste dar o teléfono toma nota E o seguinte, o 675 431 341 Repetimos 675 431 341 Mas anunciamos xa que dentro de un segundos Imos ter unha comunicación Con unha persoa que xa topa neses momentos Nun lugar que non responde a esas expectativas fantasiosas Dos de Fenosa sa que eh, a día de hoxe Exactamente 29 de xanero do ano 2009 E caras 8 e media en Baldoviño Están sin luz Así que Dentro de unos segundos nos falarán precisamente de Endalod, de Baldoviño, qué o qué está pasando realmente, ¿vale?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 vamos a ver, eh, nos na, na zona desde que, cha, da, de, da que chamo eh, eh, non é ninguna parroquia de Valdopiño en Valdopiño mismo é eh, unha carretera general a carretera que une Xuvia eh, con Valdopiño é eh, a carretera comarcal 5404 é eh, dicir, non é ninguna carretera secundaria nin é unha zona rural aislada e... Eh, e... ahora mismo... Eh, Como xa digo, esta é a séptima noite Que os vexinhos van a pasar sin luz Oxeas, eh, tres da tarde eh, Si veron operarios de Genosa Eixaron un, un grupo de Un generador Pero ninguén veu a, a conectado eh, Ao longo de toda tarde Si poniéndonos en contacto con Genosa eh, Nos siguen dicindo o mismo que que todos estos días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 Eh, os veciños están completamente indignados, eh, nos sentimos eh, abandonados eh, Esa situación se lle comunicou ao Consello eh, O concello di que non é responsabilidade deles, que defenosa eh, eh, Os datos que estamos vendo eh, todos os días na prensa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 Eh, se instalaron generadores. Uh -huh. O problema que que houve é que esos generadores pues bueno, funcionan con gasóleo. Entonces, fueron a os instalou, pero ninguém eh veu a reponer. Entonces, instalaron o luz eh la tarde, pero martes pola mañá non encontraron suministro. Vinieron a, gravesa repostaron o o, mier... o martes, pero miércoles volveu a quedar sin suministro otra vez.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 Entón, eh, xa van sete días É dicir, agora mesmo eh, Como xa digo, nesta zona de, de San Miguel Tres kilómetros do Concello Hai unha patrulla de, de Fenosa Que veis de Toledo Que estes señores voluntariamente Ao ver a desesperación dos veciños Se pusieron a traballar Ahora a xoito media Non porque ninguén Sabes, de Fenosa Lle se encargara ir a reparar Aí Sinón eles Voluntariamente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 a sufrir uns daños, ¿no? o sea, digo, eu, non, digo que, que, que aquí, en concreto en esta zona, e xa digo, xa non é como decía eh o director de Fenosa, non, que quedan que bueno, que en Galicia a población está moi, non, moi dispersa, entonces que claro que non se pode chegar a, a todas as corredoiras, é decir, estou falando 3 km do concello, é decir, non carretera general.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 veu eh, aí, se nos atén es, contratado con moitas empresas, non? Entón, eh, ás tres da tarde unha destas empresas deixou un generador, pero non houbo ninguén que viñera a conectarlo. es decir, eso non o poden facer os vexinos e entón, xa digo, e ora voluntariamente outra patrulla que pasaba por ali de outra empresa, pois a ver os vexinos que estaban ali desesperados e que seguían a oscuras, veron, viron este cuadro e están intentando conectarlo cando son a solta e media, nove Porque eso, así se eleva unha semana, e, como repito, en moitas casas, sin agua, sin agua e sin Sendo así, parece unha broma as verbas de non sei se si onte ou on tonte, un dos jefes cefazos de, de Fenosa saían os medios dicindo pois, que eles facían todo o que podían, e incluso que se sentía moi orgulloso do, do traballo que están facendo. Eu creo que lo que, que estamos vendo aquí no día a día que eso que hay una falta de organización y de previsión porque hay en mois casos que en moitos sitios que se pusieron generadores pero esos generadores hay que ter un mantenmento porque é decir no momento en que se acaba o gasóleo ese generador deja de funcionar y eso pasó aquí no centros de desa y en otros casos es decir es que se han y se colocado y en este caso muy concreto es decir se colocó en nombre bien a ponerlo en funcionamiento. Entón, eu creo que, por un lado, é dicir, a xunta, é xunto dos mandos dos consellos, e nos consellos, bueno, concreto, este consello, creemos que non, vamos, que non está a altura da, das circunstancias, non, é dicir, os vexinhos, o consello que é que temos ao lado, non, porque non podemos ir eh, a reclamar, non, a consellería, a reclamación se abrirán despois. Creemos que o, o que hai que facer agora é restablecer este suministro e que aparte que é increíble que despois dunha semana sexira igual. Desde logo que se terá que plantexar fenos e o que comentaba o compañeiro Andre antes da da conversa telefónica o asunto de que non podemos ter o que son tantos árbores preto dos tendidos claro. elétricos, das torres de alta tensión, porque unha vez que sucede algo como isto, pues se vai, se vai claro. o carallo todo, media Galicia, claro, claro. verdade que é así, non? Claro. Bueno. Si, sí, dime, sí, sí. dime, si. Sí. Comenta. Sí, no, no, no. Bueno, pues no, sí. Sí, eso, eso sí, que cierto, problema que hay é es que en moitas casas esos operarios eh, non poden restablecer esas liñas porque hai árbores por todos os lados pero, bueno, entendemos que unha semana despois é que máis que tempo suficiente para que se, para que se retiraran esos, esos árboles, non? Despois, non sei, unha vez restablecido isto, pois xa verá que depurar responsabilidades, non? É dicir, se é cousa da xunta, si é cousa de penosa, pero creo que importante a día de hoxe un servicio básico, como é a luz, que en algúns casos leva, eh, é dicir, que a xente non teña tampouco agua, o prioritaria rescarrachelo e estar unha semana sin sin estos dous servizos, a e luz, nos tempos en que estamos, pois bueno, non, que non, non sei, non sei xa que se pode facer. Mm. Bueno, pois moitas gracias, non sei se si queres comentar algunha cousa máis a veciña de Valdobiño Por a con... moña parte é mesmo, esperar que se arranxe pronto, pero claro, se levamos varios días con este asunto, e que non sei, esperemos que este fin de semana pues, non teña máis problema. Solidariedade pola nosa banda Bueno, e dinos coméntanos eh, fin da esta pequena conversación eh, compañeira eh, Si ¿sí? Coméntanos, xa para rematar esta conversación, calquer cousa que queras decir, para poñer linda este desasuste no, pues, pues, total. Simplemente eso, que, os, que, que a gente se siente eso, moi enfadada, moi indignada, porque non só ten que soportar esta situación, senón que despois ten que estar escoitando, pois, pues, nos medios de comunicación, eh, pois, pues, eh, declaracións do presidente da xunta, dos conselleiros, eh, pois, pues, decindo que a situación que non é tan catastrófica, eh, como dixo Mendes Romeo, que os servicios de emergencia que estuveran a altura das circunstancias ten que escoitar o director de FENOSA dicindo, eh, como dixo Oxe, que só quedaban casos aislados, é eh, dicir, eh, as informacións que se están dando son completamente falsas, son completamente falsas. E despois de saberose precisamente que FENOSA gañou este ano pasado mil, un millón dos sí. mil euros, non? Que sí, valerían sí, probablemente para soterrar moitas líñas sí, destes núcleos que, Sí, e despois o máis eh, curioso é que Galicia é unha das comunidades que máis enerxía produce uh -huh, Dentro do, sí, do paradoso sí, ¿no? Exactamente, e que estemos esos sete, sete días, unha semana, de enerxía, pois pues bueno Eh, é decir, esta é, é, é o día a día Bueno, pois pues, esta é a realidade Porque tivemos esta mañan ocasón De ouvir nos medios de comunicación convencionais Pois pues, aos políticos, aos Voceros de Unión Fenosa Falar, e non sí. ouvimos Pois pues, a voz da, da xente, dos afectados ¿no? Que como sí, esta veciña sí. de de Baldoviño, pues nos chamaba e nos contaba o 29 de Sanero do ano 2009, as 9 menos 20, que é o que está a pasar a, a cruda realidade. A día de hoxe, neste momento, non hai luz. Exactamente. Aquí alto, Logo de seis días días Esta vai a ser a sétima noite xa. A sétima noite que pase a xente Sin luz E xa digo, estamos a, estamos a falar dunha zona Que está a 2-3 kilómetros Do Concello, eh? non estamos a falar De zonas ailladas E a 10-15 kilómetros de Ferrol mm. Exactamente Bueno, pois exactamente, pues... exactamente. Bueno, pues, moitas, eso, moitas gracias por atender a nosa chamada Porque o único medio que temos de, decir, de que se nos faga De que se nos faga oír A través dos, dos medios de comunicación Pois moitas gracias a ti e moi boas noites Vale, vale, gracias, hasta logo Hasta Bueno, iso de moi boas noites, por suposto, non ía exento dunha certa ironía, eh, compañeros A ver como a leida Bueno, pois gracias por eh, acompañarnos nesta conversación, compañeros pois pues teremos ocasón de seguirvos no vosso programa, o Recuncho, ¿no? que se emita aquí en Radio Filispín tamén, eh, en Outras França Horaria, e tamén en Radio Piratona. Somos os dos programas que un pouco facemos un pouco de vangarda esta, esta grella, con esa novidade ¿no? de emitirnos tanto aquí na Radio Libre como na Italia de Terratas Sancos, en Ferrol, como en Radio Piratona en Vigo. Pues gracias, Iago e Miguel. Gracias a ti, André. Unha perda, André. Misterious Traveler, esa vía misteriosa con la que nos están levando a música de Wither Report, o Jazz Fusión, de Joey Zawinul. Miraslav Vitoš. Wayne Shorter, también anda por ahí. Finais 270. Música ciclosenética explosiva. Divertimento para pequenos monstruos. Na sintonía de Radio Filipín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol, e tamén nas ondas de Radio Piratona en Vigo. Un saúdo a toda esa xente que nos ouve dende esa ría maravillosa das rías baisas galegas. E tamén aos ouvintes que nos escoitan pois dende calquer portal de internet, calquer sitio de internet, mesmo a páxina do colectivo Opaí, opaiconduasislatinas.blogspot.com ou tamén dende o blog do programa pequenosmonstros.blogspot.com. esta música tan dicharachera nos vale para entrar no seguinte contido do programa. E que tal e como anunciábamos o programa anterior, a CNT acaba de darrear un sopapo a SGAE. E un comunicado, entre outras cosas, dino o seguinte... Os directivos da asociación SGAE padecen unha enfermidade mental que non é outra que a do capitalismo. Esa enfermidade que o único que ven son dividendos ao menor custo. Por suposto, impórtalles unha merda a cultura, a música, os creadores. A quenlle servem pleitesía é aos intelectuais que, de forma reiterada, cantan as odas ao mercado libre e ao sin sentido. Mas esa enfermidade padecen a tamén os banqueiros, os empresarios os políticos Nos, como a traballadores coñecémola ben porque recae no noso traballo manter a tanto enfermo mental A sentencia contra Esgai foi favorável, suspetamos que ocorrería así, fomos valentes na formulación pero sobre todo tiñamos a razón da nosa parte. O xulgado, cos seus fundamentos jurídicos, coas suas propias verbas ditadas para este caso concreto, sentenza textualmente o que segue. Debe prevalecer a liberdade de expresión cando, como aquí sucede, as retribucións económicas que a actora obtén pola aplicazón do canon a determinados soportes, motiva sempre polémica e posturas enfrontadas entre os distintos sectores da sociedade. É unha cuestión que está na rúa por afectar aos consumidores en Seral, polo que é unha cuestión opinábel, sometida a debate con posibilidade de contradicción e crítica, e ainda que os termos empregados para este fin son ásperos e duros por parte da CNT, Reflecten o sentir da sociedade que entende que o sistema que utiliza a actora, a SGAE, para financiarse é desproporcionado e excesivo e que se está producindo un enriquecimiento insusto. Un enriquecimiento insusto agravado por ese canon que a actora aplica de forma indiscriminada con independencia de que se faga uso ou non de, de, de, de determinados soportes. esa sentencia que dá a favor a CNT ao Sindicato Libertario fronte a esa demanda das Gai que lle reclamaba 9.000 euros e imos ter unha conversación con un dos eh, membros da CNT aquí en Ferrol eh, hola, que tal? hola, boa tarde boa bueno, eh, ti eres un dos integrantes da CNT aquí en Ferrol, non? si sí. E, que, e te chamas Eliseo e, e a CNT en Ferrol Leva moito tempo por aquí Ou como é a cousa? Bueno, a Ferrol existiu Hai anos O que pasa é que no ano 87, 88 desapareceu E o ano pasado foi cando Volvimos un pouco a retomar a cuestión E, bueno, pois vamos aí Traballando un pouco Ajá, eh, bueno eh, Estábamos comentando esa movida que hubo entre a CNT e AsgaE que ven mm, por unha movida previa que hubo entre a SGAE e o portal de internet a Las Barricadas, non? Si, sí, creo que foi a Las Barricadas publicou algo, bueno, unos foros de Las Barricadas, saíron alguns comentarios sobre o Ramón Dín e o Ramón Dín denunciou o portal das Barricadas e, bueno, parece parte de que o Suiz se meteu unha sanción bastante forte e un pouco como reacción contra iso quis a cnete o sindicato das gráficas de Madrid pisaron un pouco en defensa de as barricadas e difícil esa crítica que parece que o, o suís agora considera proporcional en que aí lle parecía que non era. Bueno, entre as cousas que lle pareceron bastante mal a a, a Sgay, hai algunha frase por aí lapidaria bastante importante, ¿non? Sí, bueno, creo que, es, que se dedican a robar, que quería decía o comunicado do sindicato pero creo que se entende perfectamente que cando se está cobrando por soportes e non por efeito de cometer un delito nin por, por facer unha copia, pois se está facendo unha extorsión que eu creo que se pode asimilar ao roubo. E o xo y este efeito así vai entender. Bueno, cal é agora a mesma situación? Porque esta sentenza eh, non é firme, non? Se pode recurrir? Suponho que sí. Como esta xente ten cúfetes de abogados e iso, pues seguramente recurrirán, pero bueno eu creo que é unha cuestión que non ten moito un que non creo que haxa problemas ou seja, que isto se pode dar como un capítulo finalizado e que ao final, tal e como proclamaban nos lemas a CNT a nivel do todo estado pois llevalaste esa a arrúa os das gai se sí, sí, agarro que se sí, quise este fin e non quise o fin xa próxima, pero xe sí que é verdad que un pouco tamén era poner esa, esa cuestión que en este momento nos parece interesante y bueno, en el record a frente que significa que se dedica más a la guerra de esta polémica y, y una perspectiva más a de país. Pues yo pues lleguemos a batalla parece que sí que que fue ahí a Bueno, eh esto un poco supón eh, un punto de inflexión nas batallas que se, que se están librando contra Asgai o mejor dicho, os ataques de Asgai contra o mundo, como esta cuestión. Eu creo que é unha batalla que teñen perdida porque o mundo tal como, tal como funciona a rede de internet, de digamos, o mundo globalizado non está para para os corralitos, non para para... únicamente se pode entender desde unha perspectiva do abuso, non? Igual que hai empresas farmacéuticas que patentan determinados medicamentos e impiden o acceso a alguns países e iso é es absolutamente intolerable tamén en parte intolerable que estas entidades que non defenden os autores sino que defenden a industria, ou un modelo indústria que ademais está obsoleto, pois estas queren limitar o acceso a cultura. en este sentido, no, a música, por exemplo, pero tamén outro sentido que tamén está no, no canterero que é o, o tema da bibliotecas que teñen que pagar un canon por os libros que teñen a presta para a xente. É unha práctica que é eh, antiquísima e que é o fundamento cultural e eh, cultural Digamos, de desde esa sociedad de principio de pues, poner en en que preocupa desta de gente de, de ese concepto privativo dos derechos do de autor. Un exemplo non non sabemos se si é exagerado ou non, pois pues, sería que tiveramos que pagar cada vez que, que miramos unha obra de arte, non, ou que abrimos un libro, non? Claro, o que pasa que esto ese un concepto típico do capitalismo, non? As cousas non valen o que valen minúsculo, que poidan dar se non se a caixa que se paga donde esta xente escoita música coa máquina registradora e, e mira obras de arte tamén coa máquina registradora e para ele é todo negocio Bueno, comentanos é... un poquinho que alternativas, no porque claro os autores tamén pues, eh, tienen que vivir ¿no? das súas cousas, ¿no? inda que dunha maneira máis proporcionada e racional que outras alternativas hai agora mesmo fronte a no? bueno, Esgai? Pues... Eu creo que hai modelos de industria que hai alternativos que son que ser una alternativa boa para para los autores y sobre todo para los autores que le que eh, organizarse les mismos contra propio propia industria que explota porque que okay, no se sabe tampoco que los autores eh, cobran cantidades simples más de esas empresas que están editando sus discos o, o sus libros y, y, y ahí es donde les están perdiendo dinero, todo el mundo sabe que un escritor reconocido no gana prácticamente nada por las obras que edita por las editoriales, sino que gana das conferencias que, que dá e os grupos de música ganan, en, digamos, a ganancia nos concertos entón, outro é que é explotar a vaca e os autores creo que ten un, un pouco de reto ese de, de, de plantar cara tamén a industria de decir que que hai outras formas de, de traballar e que a industria ten que vivir por outros lados eso eu creo que é evidente Outras fórmulas como Creative Commons licenças Compartidas, sí. e eh, libres sí. sí, eh, e un criterio máis democrático sí. por así decirlo ¿no? La... Claro as licencias abertas eh, copyleft eh, o creative commons pues, xa digamos o que te non teñen o fundamento ese do negocio que lo que, que, que interesa a industria son defect que non dis interesan pero está claro que a cultura e cui ciencia funciona por ese, ese camiño O software libre funciona a través de, de, de compartir a cultura, de compartir o conhecimento, e a partir dai aí avanza as licencias privativas en software, pois o que fan é un pouco encasillar aí ese tema, e son moito máis restringidas e moito máis limitadas.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 Bueno, ¿dónde tédes o local da CNT? E supoño tamén que estará todo marcado ese espazo libertario, ¿no? O que chamades o espazo sí. libertario, libertario. Sí, o espazo libertario local que temos en Esteiro, na, na avenida de Esteiro, no número 212, enfrente a Estrela de Galicia, sin ver que a xente se entenda. Eh, e ali temos o local onde está a unha libertaria da CNT, ali temos as nosas actividades, bueno, temos permanencias ali varios días para un pouco atender a xente. Eh, sobre todo en no un tema sindical en un algún problema e, bueno, pouco o trabalho que facemos ése, e aparte unha libertade, pois pues, facemos outro tipo de tiras no ámbito cultural ou mobilización Muy bien Eliseo pois pues, si queres decir unha cousinha máis Nada, o único que comentar que estamos agora con a campaña eh, contra o supermercado mercadona outra vez por unha, o despido dos compañeros en Compostela y bueno, así o melhor en na comarxia tamén fazemos un tipo de acto reivindicativo para evitar os abusos desta de compañía e de supermercados. Ajá. Bueno, pues con ese anuncio do que está pasando Mercadona en Compostela e un aviso a todos os navegantes, non? Que andan por aí abusando da, dos traballadores e das, das traballadoras, pois despedimos esta conexión co Espacio Libertario en Esteiro, da man de Liceo sí, sí. Fernández, portavozose, dándonos esa, esa nova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 A verdade é que a campaña da CNT contra Asgay ten sido bastante original e ao final pois pues, tamén eh, pois pues convincente, non? E vos por un audio extraído dun vídeo da propia CNT. Que podedes ver, por certo, no blog de divertimento para pequenos monstruos En pequenosmonstruos.blogspot.com Tedes aí, pois, unha entrada con información Podedes tamén achar unha un enlace que vos lea Va a sentenza completa, o texto da sentenza completa É interesante pois, ver eso, pois, opinión, neste caso, sentenciosa, non? De un estamento como o judicial O respeito deste liticio E tamén, pois, ese vídeo do que oímos ouvir o seu áudio. forma parte un pouco pois de, da campaña que se fiso en contra da Esgae. E vou, vou vos describir un pouco de que vai a cousa, Bueno, vos pois isto aquí é unha mani que se fai eh, unha concentración, mas ben, que se fai de, diante dun acto da das Gae, se van a repartir unha serie de premios. E ali é, se presentan os da CNT, eh, megáfono a mano, <risos> cosas bandeiras rojineinegras lanzando proclamas contra pues toda gente que anda por allí en ese momento pues para asistir a esa, a esa entrega de premios de da, da sky no hemos a oí ese audio General General de los autores Y aunque yo Y aunque yo Y aunque yo también soy parte Mi deber Mi deber Mi deber es ser sincero Sociedad General pone de dinero socia general págame por cantar esto quédate quédate quédate de tu comisión y dame y dame me mi tanto por ciento oh, oh, oh, oh. Las GAE su calor me los paso por el ano, Las GAE ¡Ale a se con el canon! Ah, a Bochaco se pagan con el canon! Y con la denuncia que estáis denunciando a cualquier persona que escribe libremente un comunicado. ¡No, no, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! no no no Hoy entregan un premio al Presidente de la Sociedad General de Autores. Así funciona esta sociedad donde le dan premios a los responsables de denunciar a sindicatos como la CNT, a sencillos trabajadores y trabajadoras. Nosotros le íbamos a dar un premio bien diferente. Un premio a la explotación, un premio a la privatización de las ideas, un premio contra la libertad de expresión... Ese tipo de premios es lo que realmente se merece la sociedad general de autores que encima tienen la solera de ir de liberales, de ir a favor de los trabajadores, cuando en realidad lo que hacen es denunciarles. Es hoy cuando comienza la campaña contra las GAE. Las GAE nos ha denunciado. Eh, por un comunicado que hizo el sindicato de arte de gráficas comunicación y espectáculos de madrid el año pasado por bueno por una demanda que les metieron también al, al portal web anarquista a las barricadas por unos comentarios que aparecieron sobre Ramónín en plan parodia eh, les demandaron por eso les pidieron 6.000 mil euros que posteriormente les condenaron a pagarlos y bueno nosotros pues pensamos que lo mínimo que podíamos hacer pues era solidarizarnos por escrito con ellos ¿no? como trabajadores de la cultura Escribimos un, un comunicado de apoyo y pues, meses más tarde, a principios de este año, nos enteramos de que la gente que tiene pagada las GAE para, para estar vigilando la red, para estar vigilando internet y todos los medios escritos en busca de críticas, se había encontrado con ese comunicado y nos había demandado por intromisión ilegítima en el, en el honor, en su, en su supuesto honor, ¿no? La Sociedad General de Autores ha llegado a denunciar a un colegio de educación especial, fició una fiestecilla y puso música. Ha llegado a denunciar a radios pequeñas que apenas tienen presupuesto. Y así todo. Y lo último es denunciar a la cn muchos años que dejaron de importarnos las denuncias por ejercer nuestros derechos afortunadamente somos una organización que practica la solidaridad y este tipo de cosas lo que nos hacen es unirnos más y ser más fuertes frente a la explotación en este caso frente a la explotación de las ideas de la sociedad general de autores que nos denuncia y nos pide 9.000 euros por daños a su honor. ¿Pero de qué honor nos hablan? Esta gente que cobra un canon, esta gente que cobra los trabajadores, cuando se tiran un pedo, lo registran y lo tenemos que pagar los trabajadores. ¡Ven y no empada! ¡Para los de bueno, la verdad es que nosotros no sabemos cuáles son los motivos reales de darle un premio a, a José Luis Borado. Igual es por su labor profesional o por otro tipo de cosas. Lo que decimos es que es completamente absurdo que se dé un premio a una persona que preside una asociación que se dedica a, a perseguir a la gente por expresar por expresar su opinión sobre, sobre cómo funciona la SGAE. ¡El del fran! ¡Trabaja para la SGAE! ¡El, el del fran! ¡No son autores! ¡Son recabradores! Y por eso nos piden 9.000 euros y, y una rectificación, ¿no? Y nos ha llevado, pues, nos ha iniciado contra nosotros un proceso judicial que, bueno, nosotros intentamos, el Comité Nacional de CNT se puso en contacto con ellos para, para intentar solucionar el asunto amistosamente y lo que nos, lo que nos ofreció el presidente de las gae, José Luis Borau, era que nos retiraba la demanda, si rectificábamos públicamente nuestro comunicado y si además les dábamos las gracias por haberlo por habernos retirado y, si, y que también les agradeciéramos su labor cultural. Lo cual, claro, nosotros ni vamos a pedir perdón por lo que hemos dicho ni ni vamos a darle gracias por su labor cultural porque no tiene labor cultural directamente, entonces es imposible eh, hacerles hacerles ese favor, ¿no? Al presidente de la Sociedad General de Autores le dan un premio. Ahí os rodeáis en este tipo de actos, de premios, os llenáis la boca de que hay que hacer cine social, de que hay que hacer arte social y sois unos hipócritas porque denunciáis a los trabajadores, denunciáis a la CNT. Hoy ha salido otra vez la, una noticia de que han denunciado al, al diario público Pero ya ni siquiera, esta vez, ya ni siquiera se escudan en que haya posibles injurias sino o calumnias o como lo quieran llamar, sino simplemente en que dicen que son críticas y que eso lo consideran una campaña Eh, que falta la verdad y no sé qué, no sé cuánto y por eso le piden 30.000 euros o sea, quiere decir, se han convertido en una especie de inquisición en los medios electrónicos, en los medios escritos en internet, que va a por todo el mundo, ya no que les insulte ni nada ¿no? que también es legítimo, sino a cualquiera que simplemente diga pues, que no tiene razón o que simplemente describa cuál es su actividad Pero con lo cual nosotros lo consideramos totalmente inaceptable y bueno La cultura no es un negocio La cultura no es de Rosillo, da No es un negocio. la no, corrupta, no son bueno, científicos. No es, no es, es una Pois pues nada máis por hoxe, eh, pequenas e pequenos monstros Lembrade que estaremos con vos a vintera semana Esta mesma hora en directo, é dicir, a caras oito De 8 a 9 en directo as quintas feiras xoves En Radio Frispin E tamén os martes de 4 a 5 da tarde E os domingos de 11 a 12 do mediodía E en Radio Piratona en Vigo Pois eh, durante toda a semana Así que grazas pola vosa atención E até o próximo programa Un saúdo do pequeno monstruo.